Păcat că drumul ăsta nu e umblat Nu i nimeni să mi vadă, Sabia și decorați. Degeaba e decorați dacă nu te vede nimeni. Pentru cine am construit-o? Pare că se zarește cineva. Tu, o babă Mă facă, mă voi. Bună ziua! Bună ziua, voinicule Bună ziua! Mm, dacă ai avea bani, eh? Sabia ta ar mai. Decorația ce mai strălucitoare Ea spune, spune Ai vrea să capeți bani Bani mulți, mulți Atât de mulți cât să nu le ții socoteală Bați pe baba Banii să răzeți bogaților Eu de mult nu mai cred în basmul Basmul a și început, viteazule A început fără să te întrebe De crezi ori te nu crezi în el Vezi copacul acela mare? Da, îl văd. E, Dacă te sui în el, poți ajunge până în fundul lui scorburos <laughs> ce să caut în scorbură? Nu te pipii, nu te voi voinicule Ascultă mai departe mm. În fundul copacului sunt trei uște E păzită de un câine cu niște ochi cât ceștile de ceai.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 Păi poftești bani de să te îndrepti spre cea de-a gâtul roții pe știi ce trebuie să faci. Dau peste o de mame însu, babă. Stai, stai că mai este o ușă. Acolo ce să mai fie? Ne după argint vii. O fi o ladă plină cu bani de aur. Chiar așa, chiar așa. Pura de acolo.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 Mioia prinde cu el o cu că tare nopțile la bătrânețe. Dacă tot ce ai spus e adevărat, mă învoiesc să-ți aduc și trei amnare. He, he, he, se vede că ți-a plăcut acolo cu ce mai spui? Te-am mințit? Dar Cu coboară, coboară dată din scorbură Nu po Cum? Cum adică nu poți? Sunt plin de aur. Parcă aș fi zidit în aur În a încăput prea puțin și l-am îndesat peste tot În cizme, în buzunare, în sân, în chipiu. Da, din ceilalți, din ceilalți n-ai luat? v luat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 De când ești om bogat Bine, bine, bine Acum să ne vedem fiecare de drumul său Rămâi sănătos. Și amnarul Amnarul ai uitat? N-am uitat nimic Ce, mai crezi? crezut chiar așa de prost ca să ți-l dau? Cu amnaru să trebuie să fie ceva Altfel n-ai ține atâta la el Ah, da, da, ce-am spus Hai, hai, ajungi, hai, pleacă, hai Viteazule, Dar n-am avut o învoială O învoială? Tu și cu mine mă faci să râd. Nu vezi cine sunt eu? Ei. Cu banii mei pot să cumpăr o mie ca tine. Uf. Și toate am din lume. Cum asta? Vei să mea asta? Visea. Ori mă în pace, ori stai capul. O, o să-ți pară rău, voi O să...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 Dar lasă-ne timp să ne gândim, A, să căutăm o cal. Da, sigur Iar până atunci, paharele sus da, da. Muzica! Paharele sus!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 Poruncește ostașule Ce mai fi și asta? Se vede că visez. Nu, nu visezi Îți aștept, aștept porunca a, Câinile care la lada cu bani de aramă tocmai, Ai o odată Așa, și am venit Ba să zic că asta e puterea în arba. Asta este, nu știai? Ba da, ba, da, știam Atunci poruncește Care ți-e dorința? Vreau bani, cât mai mulți bani Mai vreau, mai vreau Așa, așa, așa așa, hai, Deocamdată Am hai, Am plecat și ți aștept semnul. Stăpâne, stăpâne, ți pune! hai, hai! Hai! Se pune? Prietenii. Prietenii? Care, prieten? Închide-le ușa în nasă și să nu mai fiu de nimeni. Hai, prea să pune, prea A spus să pună A de babă. Ce mă făceam acum fără amnar? Soldatul scoase amnarul din buzunar, scăpără de două ori și, îndată, se arătă câinile care avea ochii cât roțile de moară. Mai chemat care ți-e Să o aduce aici pe fica și să ai grijă de ea ca de lada cu bani de argint pe care o păzești. Am înțeles, ostașul. Numără până la șase. Una, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte... Unde mă aflu? Cum te-am ajuns aici? E binevenită, prințesă. Te afli în casa unui om...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 Câinile cel cu ochii, cât pietrele de moară Se arătă pe dată și ascultă porunca Și cât ai clipi pleca apoi și se întoarce cu fata regelui Care tremura de spaibă ai nu te teme, nu te teme Ți-am spus că miei ai să -mi fi fii Dar cine ești tu? Un soldat de rând Și vrei să ajungi în rege? mi fi dragă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 Oh, la mă caută, da. Trebuie să fugim Și sulițele sunt ascuțite, Și ajunge o singură suliță și sunt câteva sute Încotro, încotro, vințeascurile Unde-i nevernicul? Unde-i ticărosul? ce cu tine? De ce râzi?